Gizho Gabon entzule guzti hoi eta ungi etorri metal garrasiran Ungi etorri metal garrasiran txeta irratiko metal saiorik oberena Eta bakarrena ere bai <laughs> Esan beharra dago Hemen gau bat gello Hori da Gabon aier zuzendari jauna Gabon andeer Produktore jauna Iztegi jauna Oh, oh Mister jauna Miss? Mister? <laughs> Mister zer? Mister nahi duzuna, korazon Oh, moduz Sustea. Ba, ondo, Lampeturik. Ondo. Ba, bueno, normalcho, normalcho. Eh, yeah. e, psikata es berdin lana, ze bueno, ze berrietako eh koordinatzailea ez da oporretan zegon, ordain egon bernaiz. Ai, míralo, o <laughs> Egon behar izan Como ez deitzen, hori e, eh Doniwanek garazira ber ze ze berdin eta zangaldera, bueno, bueno, oh, o sea, bai, Lampeturik, ya ja <laughs> Ya está. Gente que esto andaí Irrati Barruko ba, oia, audio Juan da, hierto. Es que porque me esbojo <laughs> moral. <laughs> ez, es, vero. Ba, bueno. Bai, hemen agurtzen dugu publik gure publiko osoa Hau paisaro <laughs> Eh, sta kit. Ah, gaurresmi. bai, gustatuko litzake ere bai agurtzea nire ama lanetik pote duten putaseme guztiak. <laughs> Opa, putas, emez. <risa> Krizia delata badakizu ez? Nezka, guenaz. Hijos delat. Eee, eh, eh, bai, <risa> bai. Eta zer izango dugu gaur saioan? Eee, eh, gaur saio... Potentea, gaur Potente, urduri. Potente, potentea! Urduri gaudeta dena. Ur... Eh? Bueno, zu ez, ez dakizu zer den hori, baina... <risa> ez gaur ez du ditugu... Pertsonak arenak. Bai, gaur berriak, berriak ez du du Bero, ba, dugulako, ba, elkarrizketa, berezial, lehenengo ilkarrizketa. Haur, gaur, eh, oh, bona, ez diguken du, zera, zure lenkideak ez diguken du elkarrizketa, ez, eh, ez da gertatu, ba, zutagarreko elkarrizketa bezala. Ah, yes. Hau da, guztiz metal garrasia elkarrizketa, bat doma, ja! Bai, saetuko, bera, ber, ber elkarrizketa gehiago jartzen. Bai, Aipatu ganun bere garaian, ba bueno, Dracken taldea ezagutzen genula eta ezaretuko ginear kontaktuan jartzen taldekideren batekin, bai. Eta beno, ba bidasoak egiten duen ekideak ere, ba bueno, produzitzen du metal talderen bat eta esantzia komentatu zian igual honek hartzeko baten bat. Jo, gai. Aukeraren bat edukiko dugu, baina bai, le lengua ba bueno, a Guian Norbe itekuntzengoa dutu. Bai. Eta bueno, horren arira, ba Gaur alkarriksatetatuko dugun laguna, ba, bueno, zintzilik irratian partartzen duen lagun bat dugu. Eta bueno, aukera badugu, dugu ba, behar bada bihar bertan mesedez, bihar egingo duten bileran, ba, erabakitzea jartzea saioaz, ez dute metal saiorik. Metal garrazia espanditzen mundu osora eta urte bukaeran nortak hi lezo? <laughs> Bueno, zintzilik iritsiko da, lezara, baina, bueno. baina. Toma, toma, toma! <laughs> ez dakit, eh? Eta, bai, bai, esan eh, dugun bezala, bauri, eh, Julen eh, txegarai, ezkarrezketatuko eh, dugu, korumba taldeko, taldeko bueno. abeslaria. Hori da. Korumba erren, errenteri, errenteriak, horeretako taldea. Men, taldea. Entzuten erigaren abestia uberia hiena da. Kaineroak. Yeah! Ta, bueno, azalduko dugu pixka, taldea nola sortu zen, ez garapen izan du, da, bueno. It's briefing, ez? Yes? Bai, bai zabona bueno, idea eta guztagarrin alitzateke bai, ez gaude horren urrun eta albaute ba, saio horren bai. bat etortzea grabatzera eta lasaiago aipatu ta... bai. Bueno, bai. asiera bezala, e, ola, justen gara pixkatik guzten nola dira alkaresi eta bai, A ver, si no hacemos una puta mierda Eta, e, eta e. a ber, telefonoz, <laughs> e, telefonoz, erotzer gauzea ertatu daiteke Ni telefonen ez diot beldurra No es de gustar, Bueno, bueno, deituko bueno, ¿va? Dai, deituko eh, dugu, me su segundo chavad <risa> Bueno, Aipatu ba. eh, dugu Hemen ba, txe eukiko genula Korun bat aldeko Julen eh. Eta azar ego, egongo da edo ez Ba berak esango dugu Entzuten diguzu Ba ezakit entzuten gaituen Igo igo telefonoa Bai, eh, Julen entzuten gaituzu Julen Aupa <laughs> Julen bai Ez, ez gaitu entzuten Me en la leche ¿Te haces ¿te teléfono de ti que Julen? ¿Bai, bai, bai? qué has tocado? Me cago en la leche <tose> Leen a gozaten ta... Ta <tose> <tose> <tose> leen a gozaten segu Ea eh, bai, A ver, bai Bai Bai, Julien, algun idea joder, no, comentatzen Hemen, <risa> <risa> eh, ayer <risa> que, que no tiene ni puta idea. <risa> ni <risa> bel, belurra, scodio teléfono, Neri. Bai, bueno. Bueno, no, gerta prenda, eh. Uri ere bai sentir iratia gertatu zaigu ere bai, o sea. Bai, que... <risa> bai <Bye. Bye>, Men, bidaso <risa> agustiari, Julien abeslaria. Kaixo, Julien. Aú, ah, gabón, oh, kaixo. Gabón, Julien. Bueno, va ba, ipatzen gerun gure lehen e, alkarrizketa izango zela, ta bueno, hola aterada hasiera. <laughs> bueno, bueno, ea konpontzen diguzun. <laughs> bueno, va ba, hori, eh leena litzateke, ba pixkat, bueno, ba, gure entzuleei aurkeztea, bueno, entzulerik badugu, eh aurkeztea zuen Korumba taldearen e, e, ibilbidea ta bueno, hola sortu zen. Uh -huh. Bueno, ba bueno, ama 12 urte itera doa 11 amaika, amaika urte izango bai 11 urte 10garren urte pasa da Goyaia ba 2000 tarbadgarren urtea hasi izan e, eta bueno demagun e, 2005etik aurrera ja formazioa saldatu utzala ba kanbio aldaketa batzu batzu pasaustean e, 2008ean Xabi Gitarjola sartu zan e, ni eta bostean Eta, ja, pizkat, ja, definituatze guenean, ba, bimila garren urtean, ja, puz, pues, genengo diskarekin e, bila baten genuela, horzartu e, zan, e, blas, e, iruña atarra, da bera. Bueno, esan bar dugu, e, bueno, naiko, bueno, celebre dela gure jatorria, zer enta ba, e, beste gitarra leztokoa, basu jorea da hor, bueno, irungoa, eh, zinome mata, eh, da, zera, zera, <risa> <laughs> eta da, ba, bihobiakoa, ba, republikan ah, dut eh, Galdera <laughs> bat, nola, nola juntatzen dira? Ez ki hori da, ostia ba, Asiera batean, asizan dena Anunzio batekin e, Unibertsitatean Edo jarri zuen batek Besteak irakurri zuen Gero anunzio bat e, Egunkarian, eta Olako, olako zerbait, soltunien den guen asieran, eh Baina da daiko xeher dela dalkagun jatorrezan ja eta gero eske baterio jolea lekon berrikoa Joder. eta gitarra zeikena <laughs> sartzen e, iruñakoa uh -huh. gertu gertukoateko proiektu hau bueno de ha? bueno, <laughs> da bueno taskao gure bueno denbora aprovezatu bar dego so sondo hori bai uh -huh. eta bueno saiatzen dugu hemen oreetan errentariako musika talen elkarpen egoitzetan hor daude sta madiruzoan eta bueno ba nada e, dalkago maketa bat guztu maqueta atera genuenean e, musikerrian e, kolektiboan ginen e, Gero 2000 abedatzi garen urtean e, atera genuen gure lehenengo disko luzea ademagun, ordo intzen duela eta horrekin, egin bueno, genuen orri irunen batunken orkezpenain genuen e, katulurekin batera joe, talde hona ez, priskado zer bat, gato? talde hona, e, disko e, orkesteko ez? Bai, ez gainera egin genuen, di, lerengo diskarekin, e, bira bat zantanik taur, deitu genion. zantanik e, de zanta, zantanik zanta bai. Eta, eta orduan, e, egun genuen, egin genituen, laubos kontzertu katulelekin batera, estatu maia, nola Pizka bira, ba, nahi genuen azuan, pizka, bueno, ja, atera nahi genuen, nahi genuen, bueno, optikan pizka, ezagertzer tegoen, panoraman musikalean, metalean eta bizkatuko euskaderritik kanpo aterare bai bai eta bueno ba, erabaki genuen pues katalorekin egitea zerbait aberea jendea tortentzan baina ez ez izan eta <risa> jendea kontartu gara eta aurkeztu mailari bai da bai, <risa> zuzenek gan oso onak eta ere bai bai asko hasi dugu beraiekien ere bai eta bueno hori izan zan gure lerengo dizkarekin izan genuen hasiera sant antoniktor horrekin eta bueno hortan lortu genuen Madriden, sari bat emantziguten, Grupo Revelación Estatal edo mm -hmm. Aldizkari bat, los más mejores da, pues doan banatze duten olako aldizkari bat Metal eta rock inguruan Eta bueno, ore bantziguten saritxo hori de, Bueno, bintzate baliezen zaigula, gero ondoren, ba, hainbat eh, festivaletan bintzat eh, sarteko, ez Jai eta mm -hmm. gero ja hortikan, le, lehenengo diska pasa ondoren O, y cuando se hace el festival, se hace un año y la Austria, y el mundo de la Argentina, y el mundo ¡Menudo caché! ¿Eh? Bueno, <risa> bueno y puntazo de tu porque cuando hace una EGB era mi juanean, eh, todo yo flipaba, Europequín. Eh, vale, vale, no, vale. No, Berai ekin, mm -hmm. eskibar batez, joder, puntazo edo, edo udorekin gure basu jolearen leren godiska izan zen Acepteko diska bat, joder. LP bat, eta era manzion eh, Konzerto da izan genoen berarekin, mm. zinateko Eta gazke bat atarazun berarekin eta, eta, eta, eta, bueno, holako, bueno, aukera politak sortiz Eta izkibo, bueno, beintzat, ortikan egondugara Eta ja bueno, ya azken diska honekin, eh, bueno, gizateri diskaarekin Ba, bueno, egin dugu beste egira bat izena jarri dugu Madarikatu aur. Eta bueno, ba, hor gara, ba, justu udara hontan, bueno, e, atera genuen ebaki genuen egitea, e, distribuzioa, eh, gorrekin, gor, gor banaketak, eh, eh, zear, enpresarekin, mm -hmm. diskoarekin, atera ginen hortikan, pues, e, estatura eta jende pilla batekoi, eta none osidetekazuen diska ta, claro, leengo diska izan zen auteko istuta, gu zagugeu saltengano, orduan epintzan eh, dendetan aurkitu. Bai. jende pilla bate galdetzen zuen nun hartu ta bueno, pues azkenean bigarrenarekin erabaki genuen gorrekin eskaleratzea, baina banaketa. Eta hori bai, gu beti egin dugu Kopilefeken aldekoa postua, eh so, ongi e ongi kulturazkea hor. Hori da, ba, bai, kopiatzeko aukera eta vale, eta, vale eta bueno, hola jarraitzen dugu noizbat eta hori da gure asmoa, gainera Eta, bueno, pues, eh, azketizkarekin, ba, bueno, ba, nahiko hondo, nahiko hondo. Hondo ginen udaran, hor, Bielorrusia eta Polonia aldean. Mm -hmm. Eta, nada, orain ja, bueno, harri gara orkesten, emendikaren ere bai, eta, bueno, konzertu dazkogu, gaina, bueno, hori agutxe gora bera ibibidea, eta... Tu me galdetu ere ez dutena, que si no me pongo a rajar Piskat <risa> <risa> ba hori ez Explicatu, bueno, contatu eh, Conta eh, iezza guztu, ez eh? Onda esan da goier <risa> eh? <o> <risa> eh, <risa> Piskat hori ez, nora izan zen Biolrusiako turro hori ez Ba, pues bueno eh, Naiko Naiko bueno, es oso oso, oso, oso, na, oso potentia Oso haber azgarria, esperienzia es? e Gainera hartu eh, eh, boskide bagara hiru hartu genituen oporrak <risa> Eta amabosegun, bakarrik zan milibira bat, eh, azkenean zan, eh, azte bat, eh, boz egunola, demagun Baina uh -huh. gu hartu genuen, eh, autokarabara bat alokatu genuen, hor irunen eh, Trastuak eramateko, eraman analizateko, <laughs> eh, pues, kabetalak, eta, eta parte ja, pantaiak eta bar, eraman genuen Orduan, eh, bueno, junginen, Alemania, eh, Polonia araño, eta Polonia izan genuen, ego kontzertua orroso ba, talde gazte batzuekin egondu ginen baina bueno talde gazte hauek bueno badute badute nibela eh jozete ba, dutemate ditote ja tienen tablas uh -huh. bai bai bai bai baina gero ja asko zarrituta atera ginen belarruxiatik zer eta bueno jo bueno, lengo gauza da e eh, Criston controla, Criston Morgan <gumán, gumán> ba ia la hortu itxoite nezaki zer. <gumán> Konttortu la genuen, hor daudelako dagolako elkarte bat eta egiten du elkartruke bat, ez? Ba, banda manta bat eramanta gero beraiek etortzen dira eta bat. <gumán> Ordun, eh horrela, horrela joan ginen autokarabanarekin, ti ki ki ki ki. Etaia Belorusia eta San San flipanteaz zen holako hor baiez dago la Criston Nivela, Criston Maia, <gumán> Eh Metal piaren baren zuten dute, e, txikitatik musika ikasten dute uh -huh. Osea, zan puntazo bat, osea, gu egiten degun estiloa da metal Baina ez dakik gero klasifikatu ez, baina metal extremo extremo ez dugu egiten ja, ja. Baina hor, jaialdi e, batean, honkinela, metal estremo jaialdi azala Zabai e, metal crow, zan, zan, hor diolarusiako metal jaialdirik handian da. Y ahora, veintad demás ganó en colores con otra, ¿eh? Bat, au, uy, total de auce, hostia O sea, porque ahora vengan, va, O sea, ni o sea, pensas de un barato que está de gato un meta, guían, señor, no sé qué Hostia, ahora guguinen y ahí Bueno, es la like, dice, está, baña A ag, o sea Ahora, ta, tabataba, tabatilla, ta, ta, baña Cripton, preciso, arequín, cripton, técnica O sea lintazen eta gure aurtegi begira eta bostia eta bero buritazazen zaiku pero mira que ni beraiakik eh? baina no, bueno, gallera no. aukera izan genuen eharra, aukera oso eharra porque jod genuen katanemia talde suediako bat, ba, zienkabeza kartel bosti pues beraien aurreti jo genuen eta claro, pues abetia zegoen uh -huh. eta, claro, claro. eta gero ondoren pues, jendea urluzitza egun oso pozik antolakuntzakoak ere bai No, bueno, ni campo, una terraza igual contacto va ba, Francia da jo teko ezagiz her, bueno, ba antzanez nahiko pozik ateratzen ta, huere bai, eta ingen dituen lagun batzuk e, gaur egun jarraitzen begula kontaktuan eta beikak hemendikan besarkada handi bat batez ere daukaten bueno, bizi dire bizi duten erratatea, ba hor dago ba bueno, diktadura batean bai, dizirelako, bai. Europako azke diktadura egiten dutena. Bai. Eta bueno, hala ere, jendea Kriston Curalla du que vamos gogoa gogoak ge aurre aramateko azuntua. Le txan cojonas. Bai, bai. Cojonarria. <tose> mm -hmm. Oso oso oso, oso positiva viene nortikan. Bai. Beraz, eh, publikaren harrera oso ona ez? Eta horrezkerostek bai, bai. ze ze proiektu edo ze ze l'analizarte la pentsatzen ez? Eh, Mendik aurrera, bueno, ba, hortikaina bueltan, eh, kondukuña e, e, pizkatola atzeralditzoa eta bueno, a berte aperakentzita egon eta dela. Bueno, básicamente ba, loten orain hemendik aurrera jauzkagu kontzertu batzu, ba, bueno, eh hemen este Lateralco Garamardrillera e, eta no barkatua apirilaren adoa. Apirilak eh mm. beratzian e, eta marchoa kamarrean daukagu beste kontzertu bat, e, zean Mirandan, Burgosen. Jaudian, bueno, Estatu maian egiten den kontzertu bat, Metal Soul edo. Metal Metal edo. Bai, bai, bai. Hor baita da, aukera iktengo dugu joteko, justu kaezak hartela horretik. Orduan, naiko jendetak juten dala ordun ba aukera polita iktengo da. Eta eta horten guretako, probateko, gure jarteko, altanto, no? Tonifikateko. Eta hemen gertu, non ikusi zaitzak egu? Hemen pues, bueno, naga, bi hartzak bertan, hemen txe horretan, gure herri Egingo dugu, bueno, antolatu degu Arzoinua jaialdi bat Eta, bueno, pues Kreston indarrak da Kreston gogoa Sartu dugu hortan Tabiar horretako e, galtetxian Amabitan jotzen dugu Baina besteak beste, beste daude bueno, Egun nosoan zehar atzaldetik Kontzertuak, ba, hori ba Egingo dugu maratoi bat antolatu dugu Tabernetan atzaldetik Eta gero gauean Bueno, pues kontzertuak lau talde gaude galtetxian Ojorondo, eta da, e, gero apirilaldean ere bai lasarten, e, izango dugu Amen Tabernan, eh mm -hmm. Imana taldearekin o bai Vitae Imana, Imana Vitae, Vitae Imana, o, bueno. Eh, beste talde batekin, ezagitzer eta bueno, pues hemen dauzkagu 20 bi data hoeiek momentuz. Mm hori -hmm. bueno, eh, ordoan deialdia egiten diogu gure entzulei, ba, Bihar bertan ba bodutela musika ezberdin parada, ta, bueno, Zuek bueno, entzuteko harada ere, horretan ba, bertan, hemendi kurbil, gaztetxean izango da, ez? Bueno, e, gauean, gaztetxean, eta txaldean, ja txaleko zeitatik, e, lau taberretan, e, landare taberna, zinerreina, Mikel Azulolkartea eta Kelis tabernan, horregongo uh -huh. talde pare bat gutxi gora bera e, e, bueno, leku bako itean, uh -huh. eta hogan tolatu dugu, gaine da, autogestionatu dako kontzertu, bueno, jaialdia. E, erabaki genuen, oarzo aldeko musikataldeak biltzea, gure artean, ba bueno, lengo gauza, elkar ezagutzeko, bigarren gauza, e, hemen e, baiaran daukagu un panorama musicalari vuelta maqueko eta hortaz gabiltza, beintsat honekin lortu dugu CEOZberia oreretan zerbait antolatzea, de kontzertu pila bat egun berean aspalko parte desara ikusten. Ba, gainero e, gure asmoa e, EA, ba Biarko jaialdi pasa ondoren da, e, bueno, Arzualde mailan ETA bueno, konzertu sare bat edo bueno, bai sare bat Lortzea Leku ezberdinak kontzertu generalizateko hemen baiaran eta incluso pues el cartu egiteko, ha pues bueno, ya contacto gaude baitare la arte comun multimusicalakoekin, ba ekarlarren bat egiteko, eh baitare pues hemen gastaño ko ba danengo alzo bat jai bat zordekoren bat esan digo le bai, ba berra kontzertuak eiteko. Bueno, pues ateratzen ditugu autzak eta, oie, piztenaka, baina, autojoeseren bidetik, e, ari gara zerbait, e, ni beitzat ust, ustez e, nahiko eharra dela lortzen nahi garena, eta, bueno, pos, bagoakin, bagoakin, hori bai lana da, baina, baina bolita. Ba, zondo, behar mendik usten dugu deialdia, eta, beno, amaitzeko, ba, hori, ba, bat e, duzun dizka horretako abesti bat e, atzalduko dugu zu, eta, bueno, hornekin emango dugu amaiera. Mhm, uh bale. -huh, Pues baitue, eh, nah, nuke gizarteri e, abestia, eh, da bueno, bizkari egiten ematen dio nabestia da. Ta bueno, pergatika, bueno, agian da, eh, bueno, pila gustatzen zaite abestia hau pertsonalki. Eh, orbertan e, nasten dugu e, bi e, bi ezkuntza, erdara eta euskaraz, e, gu normalean Euskaraz abestean dugu eduneko laro geia edo, baina, bueno, bestekide batek ez dakila, ez dakien ez, bueno, abesteak ere bai letrak e, erdaraz idatzei juta, ez daukagu inoren, e, zera, e, oztoporiko ikieko. Eta, beintzat, uste dutan erreflejazen dara nahiko gure, zera, bari e, hori ez, ba, bueno, daukagu labai ezkuntza aldetikan, bai musika aldetikan, ba, pues, ba, ba, ba, ba, ba, bueno, e, tono edo, bueno, e, atmosferaz berriñak, eta, bueno, abestia videoklipa egin genuen, abestionekin ere bai e? eta, bueno ez daki, ba, espero degustatzea, jendeari <risa> ni, ni betala guntatzea iran Baila, mi esker juleen benetan e... mm. eta, bueno, horre ba, gutxi dugu, ez, e, jendeak badu badula aukera ba entzuteko, zuzenean entzuteko bihar bertan, baina, bueno, bitartean ba, abesti honekin utziko dugu eta, bueno, ba, jarraituko dugu kontaktua mi esker? Bale, ba, nah, zuei eskerrik eh, askolako saioak egitea gatik eta joet, metala sustatu egakitik, kagoela detxe, oh, yeah! eta behar dugu, da, Bai, bye. bai. Biar sartu presioa bihar, eh? Sintzilek irratean abileleare bai, baiatuko naizela jartene bai zuen irratxa oh, eta metala ez bai, bai, bai, eurra eman, eurra eman, animo, Eta, es que ricasco hay Es que ricasco, Zuri, Chiray, Con un batal de Coabeslaría Ápale Venga, garte Estamos en la región más extrema y recondida De la mente humana Un abismo radiante Donde el hombre se encuentra consigo mismo No lo entiendo No lo entiendo, señor. El infierno es ley. Estamos en el infierno. Kañeroak ba, dago ez dela jun behar Finlandia araño Metal kañero entzutera Metal potente entzuteko bai, Gustado zait? Elkaresketain behar dugu Jode, porkeste raja meka juen dali Hori bai, hori eh? <laughs> bai Bai bai, behar dugu ba, ordu bateko saio az elkaresketain teko Vale, <laughs> ba, pero gustado zait, gustado zait ba, no. tipo Et, en... Bai, hundu Eta hori, eta orain joan gara Ba ah, Jarpizka dut Skalarian jarretzen dugu Bai pepino tema. E, Lengo astean, e, gongen piskat, bueno, komentatu genun nout drama o, no drama taldea. E, eta, bueno, piskat gaur ekarriot, ba, ezagutzeko, eta e, bueno, ez uste bezala, ba, bueno berria delako gaur, bueno, gaur, atzo. E, eta, hori, ba, nout drama taldea, bilboaldeko taldea da, e, metal, bueno, metal alternatibo, ha. Nik, harraroa denen dena alternatibo etiketa jartzen diot, eta jasta, ez. Ez, bera, bueno, e... Gotiko sei ditu bueno ik, ikutu, eh, ikutu asko ditu eh, ezagiten alternatibo eh, multzo han sartu dezakegu mm -hmm. bilboaldeko taldeetan dago zela eh bueno ni esango nuke eta kritika esatuten bezala ba eh, bizkaiko talderik oberenetarikoa eta euskal herri mailan ba bueno eh, estan dando de que hablar es atendemos E, 2006-an e, sortzen da talde hau, bos, par, bos partai deko zatzen dute e, Aymar mikrofonoan, Koldo eta Iker gitarrekin, Iker basu, e, Xabi Basuan eta Nikola Baterian e, 2006-an bueno, e, sortzen den urtean, lehen EPA kaleratzen dute, Before Mine diztenarekin e, e, iru abesti osatutako lan hau ba bueno eh estenatokietan e, eta estudioko bueno bar barkatu e, bilboaldeko Bilbao deko estenatokietan ba, e, presentar orkestu Orkastu. zuten bai eta bueno eman zien ba izena zenbait, izena eman zien ba, zuzeneko ona dutelako eta lehen diska e, egiteko ba, aukera eman zien Disko hau I-Mind izanarekin kaleratu zen Ba, bueno, Before-Mind, EPEA, ba, I-Mind Zera, <laughs> uh -huh. o sea, itz jokua e, ba, I-Mind e, da e, momentuz duten disko bakarra Bi mila eta sortzen kaleratu zen Eta amar, amarra bestiz osaturik, e, osaturik dago e, Disko horretatik, bueno, entzutan ari garen abestia e, Price, price, edo price Prisma, Prisma, bai, Oskar, Prisma. Ba, bueno, abestio, e, aukeratu dezakeu, ba, pixat, e, hit bestela, ba, nei musikaien sí. gustatza da. Bai. Markatu. <coughs> eh estaba, bueno, eh en Soto nuevo a bestia, e, eh, o estilo agresivo eta piskat, bai, estilo geldoa hasta utelata, bueno, oh. disco azkenean pues piskat hori da, ¿est? guturalak eh, parte, bueno, suabeak hautsi eh, garbiekin ez dakit, eh, gauza asko ikusi daiteke lan honetan eta esan dugun bezala, ba, berri dira ba, zorionez, eh, azot ezagutu genuen eh, Metal Underground Web horrealdeari esker ba, taldeak Korone Records eh, zigioekin sinatu dulako eh, koboratu ezakun Korone Records eh, Rise to Fall Euskal taldearen eh, zigio da, ta, piskate Hau oh, no, e, sea, poterea dute, ba, o, taldea, raiztu forla dibez, japonera eman zutlako, biran. Beraz, hori, e, ba, e, gutxi barru, e, zehazki aprilaren bederatzean, entzung, entzungo dugu, ba, talde talde honen, oniburuz. Hori, ba, disco berria kaleratzen dutelako, koren rekords lehen ziri Le, Bueno, bigarren diska. Bai? bai esan dute, lehen Epe ateraz dutela, before mind, kero... Diska, diska. Bai, diska bai, e, bai, lehen diska, bai, esan bar da, ba, autoeko iztuta zela, eta... O e, sea, e, juleen etxegarai, ba, korumbataldeko abeslarik esan dume zela, ba, horiek kulturraz, e, kultura bueno, licentzia askeekin kaleratuta, beraz, e, interneten jetxi, hmm. e, bueno, jetxi alde zakezu. Eta hori entzongo dugun lana, de patient... E, barkatu el barcatu eh kaleratoko duten diskoa The Patient izena izango du 11 bestiz osatutago eta peskat eh taldea ezagutzeko entzun du No Debaita bestia Zantzuten no dramaren debaita bestia eta, bueno, ba, bakarrik e, bukatzeko aipatu behar dut, ba hori e, e, Iabete honetako geitalauan Bilbo Rocken izango zuela aukera izango zuela aukera, ba no drama eta Rise to Fall ikusteko, zuzenen ikusteko e, bera, suposatu izango dela beraien e, disko berrien ba, e, aurkezpena Beraz hori hemen metalgarra zitik, saiotuko horregoten Uhum. Eta orain aier te paso lantortza la Mi pasa lantortza la Kogemo lantortza la tonto Dios <risa> <risa> Bueno ba Ba guzti zaldatuko dugu estiloz, Orain ba, arte ba Neko talde potentekin Egon gara Baina bueno, aldatuko gara piskat bai Piskat oren Lo, como ez? Lokarretz lo agun ez? Lo... Entzuleo goa, ba, lokartu bai... Baipiskat ba, no. Eh, badugu, eh, hastuza dugu esatea, badugu fansen direkto, bueno, fansen direkto espainan eh, endiferido, <laughs> <Falsan diferido. laughs> komentatu digute da lehen komentarioa. Zuzenean komentatzen da aurreko saioan tzu. <laughs> Ez daki zuzenan gaudela oraino zer. <laughs> Nerea el busto, crack! Sí. La primera que nos ha comentado. Bai. Bero, ba... orain ba orainai patu ezela alemaniara gara emakumezko Abeslari bat duen talde bat aipatuko dugu. Eta Benoxi Andrea ditu gabeek. Entuteneri garena ba lehen abeslaria Lisa Middlehop da, Middlehop. Bai so bueno, abestena. Eh? No, abestena utzat. Bai, ba, no. Menora hartja turunen, ez? Zer estiloa? Bai, abesteko estiloa, ez? Hombre, eske que... Azko zate da, tarja da, Tarkia, bane, bai, estiloa. Ke buena! Zeneut... <laughs> tarja sopranoa, da. Baina bueno, bai, baina ez dakit. Baina bai, estilo bueno, bai, aldetik bai. Eta bueno, bai, patzen nuen nik zautzen un diska batzen, bueno, emakumean kantatzen zuen nekoa, 2005-ekoa. Lehen diska 2006-an atreazuten, da bai, bueno, urtero atreazuten, 2007-2006-2005. Estaban aburridos, ez dakiten zer egin, eta... Eta, bueno, bat, nahiko... Wikipedian jartzen metal gotiko bezala. Nehri gustatu ditzai e, India diska, ze, bueno, ba, berezitasun bat, eta aziziren... Ba, barneratzen metal gotiko horreri, ba... India musikako, ba... Instrumentu batzuk, eta, ba... Ezekat ikutu egez. Ba, bat, eta, bueno, ematen zion berezitasun bat, ez? Eta, Salome atrasuten hurrengo diskoak... Bazun eh, ikutu arabiar bat ere Bai Eta komentatu ezazu ezaz, zer erakurridu guen Wikipedian Talde oniburuz buruz oniburuz aldake, Estilo aldaketa <laughs> Bai, baina ba, patzen hori ald, estilo aldaketa aurten natera dute ba, Justu e, Otxaiaren amaienan eta dute diskarria, Eta, bueno, ahi batzen duen hori aldaketa bat eman dela eta, bueno, hori argia da ba, wikipedian, ez? Bai. Ze wikipedian jartzen du, ba, lehen metal gotikoa ahiten zutela eta, bueno, horain ahiten dutena metal sinfoniko metal... Power metal bezela katola Haciendo, batzen dute. Power metal bimila tamabi. Osea, gonda tipo bat or, Esperando, bai, bai. disko galeratzera venga, ya, jak. Hori <laughs> bai, duela aste bat atera diska, hasi que bai, hor <laughs> e, itxoiten egun dire. Igual da talde con manaiota. Gonda horra, <laughs> ya está, jak. Horra bai, bai, hacemos bon. Power metal. Horreksan edu, erderaz eh, gaztelaniasko jarraitzaia osea, baditu jarraitzaia España horrektaldeaz, hor... Eh, Norbait egon da Espainiar Rezko Wikipedia Nori jartzeko zain Bueno, bueno jartzeko Jartzeko orain jarrok Bueno, ahora jarrok eh, Barkatu eh, Hora power, power metal Google Translate ekin egin daitek eh? Bai, baina ez, ez, <laughs> Brometan hain nintzen Brometan hain nintzen Ez dut esan Sailtasuna gatik Baizik eta jarraipen agatik Bai, bai, ematen du Ba, baintzat Hemen Estatu honetan ba, Norbait Norbait eken du Norbait eken ba? txuten Bai, baintzat Beno, ba, entzungo dugu, e, aipatu bezala, ba, ba, atera berri dute Disca. Eh, Chen, ni zena, e, Never eta, beno, ba, Bertako singlea dugu Valentine. esan dut oso oso zuten zela ta beste honetan beintzat ikusten da oso tarteant zuten da bai esan bai baina eskau ja beste tal o beste abes bat da manuela manuela manuela dicen oso manuela no, no, eta metal talde bat aquí llamando talemaniarra manuela A A manuel. ayer me sed música el tieneisela la piscat vale es que de caso vaya te llamas manuela pues yo que sé llama Ese los clavos de Cristo, ¿eh? ¿Esto es de aquí? Uh, e, es de aquí. Niñeca lagun bat esaten zula… Metal talde baten izena, es de motorraren zerbait. Eta gero… Eh… burla. Bai, <risa> es un superfan de Motorhead. <risa> ah, ah, ah. Un saludo, Víctor. <risa> Eta, bai, entzuten no ahí garen orain… Eh, Descarnate, es tagetena uh, satenen ingelesez. Descarnate, da dozerbaitela. Ustet dais tenikas? Yes? Bai. Irrer, eh, irrekoa dai, ai esaten den. No? Descarnate. Ba, ba, ba, ba bueno. Descarnate. Ba, Horsham, eh, eh resumatutako eh, banda bat da, death metal banda bat. Eh, hiru partaideko satzen dute. Eh, Ton Tom Whitty, Whitty, ezak, Whitty, Whitty bai, Tom Whitty. <laughs> El so, Whitty! Whitty, edo, whatever. Tom Whitty, gitarra eta hotxetan, Henry Bates basua eta hotxetan ere bai, eta Matt Answorth bateriaren. Taldea bimila eta sortzen da, baina zen bimila eta sortzi urte erarte, eee, ba, eman, ez? Annihilei to liberate EPR-ekin. Eee, horret zenbait, eee, Muskia, hemen du, <laughs> musika joekin, uker, hemen gaizki datze dut oso ondo andar. Se byte musika seguilloekin sinatzako aukera eman zien eta et, bueno, e, bi seguilloekin Saski e, ba estatuaetan no, edo iparamerikan e, diskoa zabaltzeko eta europan zehar diskoa zabaltzeko. Eh eh Calderones bai. Eh 2010 urtean lehen lana akalertu dute during the massacre, massacre Mm -hmm. en During de Masacre euskeraz? Bai, batez ere During. I eta Lanonek ba oso kritika una haso zituen. Eh, bate, batez ere ba de Stena Tokiko Bai, bai, si? oso, ondo, Sí, Eta bueno, eh ba talde hondekin jotzeko aukera man ziren, ba Cephalic Carnage, Psychotropic, eh, Black Talia Murder eteze, eteze. Nola esatea eteze? Eta bar. Eta bar, eta bar. Ander? E, lehen esan dut. Mekaguen alek. Mekaguen alek. Figatu zen nola talde dez talde guztiak bakatena, eh? nombres super txungos? <laughs> hori, beste talde... Bat, beste saiu baten esan. GANGERENA! <laughs> eh, bueno. Ba hori, eh, talde ondikin jotzeko aukera eman zien, eta... Ba... Taldeazen... Eh, geldi... Geldi egon, eta seiton urrengo lana prestatzen asistien. Norrela... And So It Came to Past lana aurkestren digute, baina, ba, behin dela, ba, azte pare bat, e, atera dela. Uh -huh. Amarra bestiz e, osaturiko lana da, eta kritika bintkainek ere bai jaso ditu, e, lehen, kritika, lehen diskoko baino kritika hobeak uh -huh. Eta, bueno, e, nik, es, bueno, nere ustez, ba, erresuma batuko dez estenato, estenatokietan, ba, nik uste talde freskoenetariko izan ditekela ez? E, dez metala e, hartzen dute, baina nik duzute, ba, nola, ba, Ikutu askoko death metal egite dute, ba, iaia, bat death metal teknikoa deitzen dena Nei, ba, e, daz taldea gogora ekartzen dit mm -hmm. Eta hori entzungu duna bestia, kain enable da Discarnate zan dugu daizker nahiten kain eneibol nahi guztatza guztat, talde hau zer dira, bos gutxi ya bai, bos Juan gutxi, bai, agurrezen barko dugu bai ah, eskerrik ah, bueno, asko aiert, etortzagatik <laughs> zu, zu gabe programa ezin ezin izango litzatekin bueno, nire mendigo iltzen naiz asik eskerrik <laughs> zuki, <laughs> saioakin laguntzera etortzagatik ba, eta baure. bueno, beti eskerrik askore bai, bai e, zera E, julen Yulen, etxe, Juleni, egorai, bai, menegondeako ba, piskatu ekartezketa, osa, etukora ba, e, ekartzen, eta ordu batean ba, taldearekin egoten hori da. Eskerrik asko entzuten gaituzu noi Guzti, gai Eta hori, eta Eta kerozten por... Ez, eh, ba ba Facebooka eta hor saioak aurkitu ditzake zuela Eta badugula dugula eh, Eta hor dugula ba, bloga eta hor jartza ditugu saio ere bai Beraz, ba, hori komentatu jetxi egin nahi duzutena mm -hmm. Ba hori da, ba bueno, ba entzuten ari zeretan hau Aurrera bezala, entzun gai eukiko dugu Unisonik taldea Ba hurrengo esten, ez? O hori da hay que que ahorita se según el tintero algunas canciones Bai, azkenan ez ze luzera izan zezaken bai. E, bai. elkaresketak, eta bueno, ba, prestatu dugu, txintxo, txintxo. Bai, e, ondo atera, ondo atera. Oza, ondo. Eta, bueno, amaitzeko, ba, jarriko dugu, ba, klasiko bat, Queen's and Rage'en e, The Chase tabestia, ba, G of Tate'en e, abeizlariaren, ba, lehen disko, bakar, bakarako lehen diskoa. Mm -hmm. Eta, abeste berezia, ba, entzuten duzuna dio delako. Eta honekin, augur. Agur Augur denoi... my fortune grow